Én is a részével, sőt annyira, hogy az állam valóban nem fog önmagában megoldást nyújtani. Eddig is volt a pénzpiaci szabályok, amiket szépen kikerültek. Miért? Azért, mert önmagában az állam nem szabályozhatja, ha nincsen hogy az állami intézményeket, arra kényszerítse, hogy úgy működjenek, amire ők ellettek rendelkeződő, amire létre lettek, lettek hozzá. Tehát, hogyha nincsen egy civil társadalom egyik állandó nyomás alá helyezi az államot magát, és állandóan demokratizálni akarja ezt az állam, állam, állam gépezetet. Tehát hogyha nincsen egy olyan intézményi újrágosztó, stb. stb. stb. állami rendszer, amelyiknek állandóan szembe kell nézni egy ilyen alulajövő demokratikus kontroll és demokratikus kihívással, akkor nem fog semmit sem csinálni önmagában az állam. Ugyanakkor azt én sem látom annak a lehetőségét, hogy erről az eszközről, itt ezek az intézmények jelentenek, de le tudnánk mondani. Nem látom annak a lehetőségét, hogy, hogy, hogy, hogy pusztán közösségi, helyi szintű megoldásokkal, mondjuk, ki tudnánk váltani bizonyos nagy állami intézményes megoldásokat. Lehet ebbe az irányba elmenni, ezek is több fontosak, de önmagában ez biztos, hogy csak részleges, részleges sikerrel kecsegtethet, és amúgy egyetértek, tehát nem lesz elég most így azt szinten az ágói szabályozás, hogyha nem lesz egy társadalmi szabályozás, és állandó társadalmi demokratizálás, hogy